Ну тепер другий. Як звать? Коленик? Ей, чорт з тобою, нехай коленик. Ну? Лепортуй. Ногу. Як ти ногу держиш? З ким ти говориш, га? Радиш? Годуєш борщем з червою? Б'єш в морду. На рештан так сорочки чорні пацюк ти з квасу. Обсмоктана миша! Скрізь непорядки я вас подать, Смотрителя! Смотрителя не подавали, тоді Лазар ліз битись. Ті йшли жалітись, і врешті приходив Смотритель, якийсь несмілий, немов боров щось в собі, перемагав, не сердивсь, а умовляв, прохав, соромив, і кисла винувата усмішка розтягла його обличчя. А Лазар розумів, що йому годять, що він потрібний, що йому все можна, як важній особі, і вигадував далі. Часом на нього нападав страх. Усього боявся, все було вороже, все проти нього, закрадалось, чигало і не давало спокою. Чогось здалось йому, що за ним стежать Іванові очі підкрадуться стиха, ляжуть на шию або на спину і шукають місця, щоб влізти всередину. Лазар притихне, причаїться і раптом крутнеться на місці, але очі встигли втекти і вже сміються в Івана під лобом, та переказують, що вони бачили. Тоді Лазар приходив лють і кричав на Івана: "Не дивись на мене, забери свої очі, чуєш, бо видиру злоба". Але очі верталися Лазили по обличчю, по шиї, грудях і злегка лоскочучи, вертіли дірки у глиб. Все дратувало, приносило втому, взагалі було важко. І все докучало: стіни, горілка, Іван і Каленик, немов легше було в першій тюрмі, легше носити цебер, замітати подвір'я тягати воду, там було сонце, рух, люди. Про нову роботу Лазар не думав вдень. день, зате по ночах чув під рукою то м'яку шию, то теплі коси. Злітали до нього десь стемряві очі, карі, сірі і голубі, а з них розпучливим криком кричали «Смерть і життя!» розцвітались, як квіти, гарні слова і, мов будь з пилом прокльони. З'являлось все, все, що лишалось йому на спомин, всі подарунки смерті, які прилипли до нього і жили в ньому своїм окремим таємним життям. І все будило з неохоту і в тому. Його одривали від снів. Він мусив йти по нові подарунки, Хоч старі не забулись і не давали спокою. Лазар бурчав, на силу підводив обважнілеє тіло і одягався. А після того знов нудний день, п'яний туман, коверзування. Так минали дні й ночі.